8 На лінійку з приводу закінчення навчального року Тереска прийшла накрученою до межі. Кожен рух, який вона робила, запалена свідомість миттю проектувала на шкаралупу писанки з позицій суть яйцесферних. Спостерігалося поступове ущільнення яйцесфери. Виразно окреслювався прорив у таємницю. Тереска зробилася відчуженою, сприймала оточення, мов, крізь дистанцію порожнечі. Більше навіть не сумнівалася, що світ, який ми звикли бачити від народження, насправді є тільки внутрішньою стороною персонального яйця-райця, або ж писанки, зітканої з відчуттів дотику, зору, слуху і тощо.